тому вас дотепер тіпає одне від одного. Галко, чого ти так на мене дивишся? Я що, неправду кажу? Ти згадай, як Андрій приїхав колись мене привітати з днем народження і навіть за стіл не сідав, мовляв, поспішаю. А в його машині якась дівчина сиділа. Пам'ятаєш, як у Ірини настрій зіпсувався? Хоча вона б мала начхати на цю обставину. Сама з кавалером була. А приїхав колишній чоловік з подругою, і Ірина на свого «Хто тоді з тобою був?» Почала кидатись. У тому той річ, що завжди і скритимуть у присутності одне одного ті, між ким була справжня чуттєвість, гармонія і пристрасть. І, до речі, із Сонькою Андрій допоміг мені тому, що ти його попросила. По-людськи попросила, від душі. І взагалі чому ми це обговорюємо? Андрій уже погодився бути хрещеним. І то з радістю погодився, ніби чекав. Сказав, що відчуває себе Хрещеним батьком Соньки. Замовчали. Було чутно, як за стінкою диктор енергійної скоромовкою говорив, 22 серпня Національна збірна України в рамках підготовки до відбірних матчів Євро-2008 зіграє у Києві товариський матч з командою. Ну, от і добре, подала голос Галі. Давайте нарешті продумаємо наші гардероби. У чому будемо? Дівчата здивовано подивились на неї, кого-кого, а її проблема, що одягнути, ніколи особливо не бантежила. На відміну від Ірини і Луїзи. «Гаразд», – озвалася Ірина, – «принаймні Сонька-старша буде на сьомому небі від цієї новини. Що ж до одягу, то, думаю, це буде така собі міні-колекція в одному дусі, у ніжно-пісочній та блакитній гаммі, розрахована на шістьох дорослих і двох дітей. Наразі все. Подробиці завтра». Перша примірка післязавтра. Коли вийшли проводжати Ірину до воріт, зорі на небі були великі й чисті, немов Карпатах. А де мала ведмедиця? запитала Ірина. От велика, а де мала, а, бачу, бачу. А он полярна зірка, чумацький шлях. А більше я на небі нічого не знаю. Яка краса дівчата. Уранці щойно Галя відчинила Насті ж вікно, як кімнату заполонили пахощі саду мокрого від нічного дощу, чорнобривців на підвіконні голос Віктора. «Тримати в тонусі, в напруженні. ж бабі послаблення, розпустиш біля неї нюні. Все, вилізе на голову». Голос її чоловіка лунав з відчиненого внизу вікна. «Найбільша помилка мужика, далі вів голос, показати жінці свої почуття. Приховувати, і то подалі. Почуття дані для того, аби їх приховувати». Кожен живе, як знає, це вже був голос курича. Я думаю, інакше. Дай жінці на копійку, вона на гривню віддасть. У них природа така, вторинна. Віддає більше, аніж отримує. Ти постійно згалкою у протистоянні. А для чого? Який сенс? Результат той самий, ви разом. Для чого ж тоді гризти одне одного? Не чекай нічого, просто давай. Результат тебе вразить. Щось гримнуло внизу, покотилося. До дідька. Знову попікся, вигукнув курич. Завжди кава тікає. Де бутель із мінералкою? Жодного разу ще не вдалося зварити каву, аби вона не втекла. Давай спочатку. Гей, що за аромат? Кузько, це ти? У, чайний хлопчик, повні пелюшки. Ходімо митися, козачі. Галя повернулась до ноутбука, але знову увійти у роботу не вдалося. Перечитала те, що написала в ранкові години? Ні, погано. Треба переписати цей епізод. А може і викинути взагалі? Чого Віктор приїхав? Бабей, бабей. Ненавиджу цей зневажливий зверхній тон. Колись не могла зрозуміти, звідки це в ньому. Чому один на один він може бути уважним і ніжним, а на людях ніколи? Поводиться так, ніби весь час себе контролює. Лише проживши з ним багато років, вона нарешті зрозуміла, це від матері йшло, від його ставлення до власної матері. Свекруха, сувора жінка, профспілкова активістка, виростили дітей, приділяючи їм мінімум часу. Не називали їх ніжними іменами, не пестила, не обнімала, не цілувала, казок не читала, порожніми балачками не займалась. Віктор був недолюбленою дитиною, із задавненими, схованими глибоко у підсвідомості комплексами. Тому у дорослому житті намагався взяти реванш».